Második fejezet. A segítség megérkezik. Ramon emberei nagy zajjal érkeztek meg. Kiabálásuktól visszhangzott az egész haszienbe. Ramon egyenesen nyitott verandára sietett. Hol van Mercedes? kérdezte. Az egyik peon egy ajtóra mutatott. Rámon benyitott, de ilyetten állt meg a küszöbön. Alonso, Káriszál sápadtan feküdt az ágyon. Arca semmivel sem volt sötétebb a vánkosnál. Meglátszott rajta, hogy rengeteg vért veszte. A Hacienda ura és Mercedes az ágynál álltak. A lány arcai szokatlanul halovány volt, alig észrevehetően biccentett a fejével, amikor meglátta a küszöbön álló férfit. Gyors, de halk léptekkel elhagyta a szobát, és kiment a folyosóra. Ramon izgatottan ragadta meg a lány forró kezét. – Mi van a Sok vért vesztett. – Az orvos? – Reméljük, hamarosan itt lesz. Azt hiszem, közvetlen veszély nincs. A férfi fellélegzett. – Hála Istennek! Nem tudom elmondani magának, hogy mit éreztem, amikor a harangot meghallottam. Egyszer megígértem magának, hogy ha valami nagyon szépet akarok üzenni, akkor hatalmas mágiát gyújtok a haszi endámon. Nos, ma üzentem. Megértettem az üzenetét, és az apám is megértette, mondta a lány halkan. A tűz azt jelentette, hogy a segítség elindult. De honnan tudta, hogy a hasziendánkon van baj, amikor a harangszót meghallotta? Megéreztem, mondta a férfi egyszerűen. Négy nappal később Alonso már elhagyhatta az ágyat. Erősen fogadkozott, hogy szombat este ő is részt vesz a templom megvédésében. Az orvos persze hallani sem akart erről, és kijelentette, hogy a beteg nem hagyhatja el a Hacienda területét. Ramón éppen vissza akart térni a birtokára, amikor váratlan esemény történt. Egy peón sürgősen beszélni akad a Hacienda urával. Don Carrical azonnal fogadta, mert ismerte az embereit, és tudta, hogy azok ok nélkül sohasem zaklatják. A peón előadta, hogy egy kakkusligetben akaratlanul is fültanúja volt két ember beszélgetésének, akiknek a szavaiból megtudta, hogy a túllas kígyó bandája a templomot levegőbe akarja repíteni. A gyalázatos merényletet vasárnapra tervezték, amikor a hívek misére gyülekeznek. A peón szerint a banditák a dinamit patronok elhelyezését az éjszaka folyamán akarták végrehajtani. Don lovas lovasfutvárokat küldött a barátaiért, és déltájban már megérkezett a hasziendára Don Morrida, Don Dármasz és Don Baledza is. Herradurát azonban, aki a tó lakott, nem tudták előkeríteni. Alkonyatkor a kis csapat felkereste a templomot. Sziláó fogadta őket. A templomban fél homály volt, csak az örök mécsesek világítottak a szentek képei előtt. A férfiak a gyontató fülke körül csoportosultak. Fekete ruhájuk és sötét serapéjük összeolvadt a templom homályával. A főoltáron, amelyen Krisztus képmása állt, a kezében egy fehér báránnyal két gyertya lobogott. Múltak a percek, és múltak az órák. Már késő este lett, és nem történt semmi. Don Káricál, aki a templom körül a borsfák sűrűjében is felállította az őrszemeit, már kételkedni kezdett a peon szavaiban, amikor lépések koppantak a kőkockákon. Három ember lépett a templomban. A bizonytalan fényben csak a körvonalakat lehetett látni. Mindhárman papiruhát viseltek, és széles karimájú szalmak alapjaikat a kezükben tartották. Vidéki plébánosoknak nézhette őket az ember. Sziláó atyának azonban rögtön feltűnt, hogy egyik sem hajtott térdet az oltár előtt. Donkári cál figyelmét sem kerülte el ez a körülmény. Az állítólagos papok körülnéztek, aztán halkan tanácskoztak. A két szék mögött meglapuló férfiakat nem vették észre. Az egyik látogató felment az oltárhoz, és profánul vizsgálni kezdte a terepet. Nyilván azt lattolgatta, hová rejtse el az egyik dinamit patront. Kár lett volna tovább is várni. Don káricál megadta a megbeszélt jelet. Emberei közre fogták a jövővényeket. Nem fáradna kivelem egy kicsit a friss levegőre? kérdezte Don Morrida udvariasan az egyik papíruhás embertől. Az állítólagos papok hevesen tiltakoztak, de ez sem segített rajtuk. Kihurcolták őket a vaskerítéssel körülvett udvarra, és letépték róluk a reverendát. Mindegyiknél legalább fél tucat dinamit rudacskát találtak. Kettő félvér volt a harmadik fehér ember. Amíg a meszticek szótlanul beletörődtek a sorsukba, addig harmadik társuk továbbra is hangosan tiltakozott, és ártatlanságát hangoztatta. – Kőbányát vásároltam, és ott akartam robbantani – recsegte bőszülten. Domborrida nyájasan bólintott. – Ez a véletlen! Mi pedig új puskákat vásároltunk, és ma akarjuk kipróbálni őket. – Csak nem akarnak agyólőrni bennünket? – horkant föl az állítólagos pap. Dom Morida alaposan szeműre vette a hirtelen szőke férfit, akinek igen durva arca volt. Azelőtt sohasem látta a környéket. Szinte álmodozva fordult a tópart felé, ahol az öreg fűzfák szomorkodtak. – Szeretem a vizet? – kérdezte hirtelen. A szőkehajú férfi elsápadt. Mit akarsz velem? – A kövér rancser egy hatalmas fűzfára mutatott, amely feketén vált el a tó ezükségtől. Én! Oda kötnélek fel, barátom, hogy közel lehessél a vízhez. Remélem, a bíróság ítélete sem lesz enyhét.